masjidil Haram pada awal malam setelah mengerjakan salat rawat Anda akan dapati setiap ustad yang mempunyai murid-murid mengelompok di dalam masjid. Mungkin itu juga terjadi di Al-Azhar az di Pondok Al-Azhar pula. Misalnya saya mempunyai murid-murid dan mereka mempelajari Al-Qur'an dengan saya. Setelah imam selesai mengerjakan secara berjamaah mengelompok di bagian dalam masjid. Setiap ustad dan syekh bersama dengan kelompok murid-muridnya salat berjamaah, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Sesuai kemampuan mereka. Di sini bukan sesuai dalil mereka, sesuai kemampuan mereka. Jadi mampu 8 ya 8, mampu 20, 30. Dan sesuai pembagian juz mereka. Karena terdapat berbagai keutamaan pertama, qiyamul lail. Kedua, latihan menjadi imam bagi para murid jadi di ustaz-ustaz itu kelompok murid-murid. Ada nah, termasuk Syekh Muhammad Maliki ini sama ayah beliau Syekh Alawi Al-Maliki dan gurunya Syekh Hasan Basyar diperintahkan jadi imam kon maca Quran napalan. Jadi disemak karo guru-gurine sing Sekalian Sekali ke Quran, sekalian kiya mulai, sekalian latihan dadi imam mburine guru kelompok-kelompok, tidak -kelompok. apa-apa itu seperti itu ini ada yang seperti ini beliau meng, uh, menghayalkan apakah seperti itu juga di zaman Sayyidina Umar dulu saya menjadi imam selama satu tahun, saya salat setelah imam masjid selesai sebagai latihan Salat setelah imam masjid selesai maksudnya imam masjid salat isyaknya selesai ini salat sendiri, tak kelompok diri tapi ini latihan dari imam Orang tidak setuju sama kImam Megonora latihan jadi imam sambil ngapalkan Quran dan dia mula dididik sama guru-gurunya dari belakang. Negeri ini benar gengat. Bukan terus gaya kelabu dewi, kelabu dewi yang Aku tak imaman imam Megonora itu nak awak dewi dah. Yang lucu lagi yang lucu ni di Indonesia yang solat 20 rokaat ngasih kesempatan buat orang yang solat 8 rokaat. Masjid Cikapit, Serang Pulau Rokaan terawih witr teluh. Seng walu ya, ayo. Solat sendiri dikasih tempat, nengar silahkan solat, melanjutkan witrnya karena dia telapan. Mungkin mampu ni dikasih kesempatan. Seng rontuk hasil, seng walu rongkei kesempatan, seng rong pulu. Biarlah. Tadi seng walu rambung salamualaikum, salamualaikum kunci pintu negara, solat rong pulu neng omah muka no orang neng gini lah. Mesti ini orang wala tau. Ini orang lah. Orang wala kan puja suka wala. Jadi tak kaya kesempatan. Wala kan kurang suka orang wala. Jadi ini. Ini orang wala kesel no aku. Tiba aku ngedani kesel. Bu, aku tak melu surat bareng. Ya wis bismillah. No no no. Maksudnya apa? Wis rambung surat wala. Langsung mencinti dikucing. Ceklek. Begat-begat. Njengar-nyengar. Jangan wala. Lalu yang harus surat apa apa? Mencinti tetap buka. Yang orang wala. Bencinti. Yang orang wala. Diterus Nah kalau gitu kan tak apa-apa kan? Enak, kalau enak masjidil Haram ni memang enak kelompok non, enak kelompok ni orang enak, enak sih. Dan orang nyalahkai imam ni. Siapa sih yang pernah nyalahkai imam mesjidil Haram? Kampleng kan mulai. Memang bawa begitu kan, semakin gitulah. Ayi boleh. Harus sholat orang gelung ini. Orang gelung ya semulia tu. Dan di sana ada orang yang salat raweh, ada yang dudukan ngaji, ada yang tidur, ada bebas, ada yang sih tawaf. Si Bapak mengganggu Si сότε First schöne DOWN Bismillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Bismillah Ruh Benaci Atilla Bit Dunia assembly � Tube Exhale Baika Masa du A Qual Vi Saya harus untuk berاء elin ada orang merasa terganggu ada ada orang Mengganggu orang assoth mengetahui orang salah of mengganggu orang saya jadi makanggi bangga bawa kue ratakan. Ayah pisu awak, awak masing tawaf. tak? Saya bangga bawa bush melawu, perubahan atau dinana seng bangga bawa mana? Sekarang mukbang. Kue solat tengarpe. Orang yang sok aku solat di luar. Wang mukbang, kalau yang ngomel ngamu. Kalau make langsung ngamu, awak. Eh berhenti dulu yang tawaf tak? Saya pisu solat. Saya dah khusu kalau kamu begini. Tak orang ngomel. Teka kan semua gigi ngomel dhewe membuat konsentrasi sing celat Memang kowe iki hata di ora di ngono Ngomong wae. Habib saya mengajarkannya maksud saya yo sing api nek sing teko sing salat sing sing buji-bujian penenggo. Nek sing teko sing bujiyan sing sing salat yo sabro. Ngono sesat. Misalnya masjid saya selalu mengatakan begitu di Jonggridu. Masjid. Kebetulan masjid Tahu-tahu bismillahnya -tahu, pasih masjid, masjid itu. Mau solat, buci-bucian yang datang saya ini yang adan. Oh, orangnya wang belasih, tambong. Sudah selesai itu, habis itu kita, anu, kita apa namanya genteni makmum segliannya si singkeset keset, -keset kui, genteni. Tambong genteni ngapa? Sendung Mulad ala takon Sihoi kuhoi nisin, coba tolong berhenti dulu. Nek tak terus. Halo, tolong. Eh, dikandani kon mandeg isa ora? Ora <tip> isa. <tip> aku iki tetep arep ngaco. Laga tetep arep mojo kamu tau ndak semu salat, salatmu teko telat. Nek arep sonoan mesti ni teko di awal waktu. Salat kan, malah ngono ta bae. Benmu wes isa. aneh. Karena dia datang telat ya wis sadaro. Lah aku ya mudheng kena nang salat ora tak. Oh Allah, penganggaran mungkin awak juga Lah kebetulan sehinggat aku sehingg solat seh. Allah Allah ya, Allah. Arap pun ada yang sehinggat aku solat si. seh. Si Sehingga yang mendengar seh si dan nono, dah lama solatnya rosak dua kono. Taku baratkan solatku rosak cepat. Tanteh ni, tumpeng. ada, terus di masarang-sarang salat aku tidak ada tuntunan sing banget ningat lenggah breko Kau tak langsung sono. Geter semeng jawe mesen, mas itu ndak ada tuntunannya. Kuping rusak. Lha ki ngrungokke selawat kok ora gelem ki ora nek tuntunane rusak. Kecuali aku nek pas ngenteni anjang ki iso. Iso iso ngrasani wong liya ngaji Quran kan ora apa-apa. Ojo bonga-bonga yang penting coba ngap -ngap, lah. yo ojo bonga-bonga lah. yang wong kuwi ora melu ngaji aku tak aterki kupingmu -kuping ben manfaat. Gunane apa tho suara teriak itu suara yang agak keras itu gunanya supaya kuping njenengan krungu. Lek Mekah Makkah niku seperti ngomong dari bahasa. Di Makkah ulal baitullah umma labbaik labbaik la syarikal la, baik, la, syarika la kalabbaik coba di dalam hati aja. Sak. Donya iku mungel gerning maharoga ngono. kena ya bos. Ayo coba yang ngono Kan haji model ngono Kan haji model ngene kan. Nek kowe menawa pinggiran sikula ben meneng kan. Allah itu tidak perlu kamu pengen syukur ngunu bener. Allah paham mendengar kupingmu ki sing ora krungu. Dadi aku bengokke maksud kupingmu ki ben manfaat wong Allah ki. Tak aku jepiping ngene ki gunane kanggo ngrungokke sing api-api macam gua ada Itu nek dukang rujunetin. Kagak di bibik ada fotelon. Yang ini berita begitu, ini untuk latihan. Saya berusaha menghafalnya dan Ustaz ini mendengarkan dari saya sebagai ganti mendengarkannya di halaqah daripada membaca di halaqah diajari ngaji ngangguh berdiri salat Pertama akan tidak salah membacanya. Kedua, menyodorkan hafalan Al-Quran. Ketiga, untuk menghidupkan malam ketika itu. Jadi malam itu saya termasuk orang yang menyodorkan hafalan. Setoran, istilah ini, taranya wang Setoran Al-Quran. Kharusolat. Izanegir. Yang kedua, dia mulai malam lek. Naro mo cophoran. Tarik gulur Yang ketiga, hafalan, menghidupkan malam, menghafalkan Al-Quran, setor Al-Quran bareng para kiai para ulama. Ketika Sayyidina Umar keluar didapati orang-orang mengerjakan salat berjamaah berkelompok-kelompok, lebih baik disatukan dengan imam yang satu. Maka beliau mengumpulkan mereka dengan satu imam dan beliau menyuruhnya mengimami salat sehingga mereka salat berjamaah di masjid dengan satu jemaah mengerjakan salat tarawih. Kemudian beliau perintahkan untuk menyinari menyi masjid lalu dilakukan dan berlangsunglah salat tarawih seperti itu hingga wafat Sayyidina Umar bin Khattab dalam syahidnya. dalilnya di sini adalah ketika Umar keluar dari hari kedua setelah dikumpulkan sahabat dengan bentuk semacam itu maka apa yang dikatakan beliau berkata sebaik-baik bid'ah adalah ini Umar Dewe enggak mau sinobat dot sinipi film isi putran sinomang wang ibu tapi utuh ganteng gue anget saya ni omar misal-misal lah kayaknya saya ni omar kaya tau kalusen kaya si omar kaya di duduk mungkin kaya lah kaya lah kaya di apa ya nak kaya juga kaya lah kaya model saya ni omar wang ibu jadi saya percaya saya ni omar saya ni omar kok mirip kalau habib saya keliru sampai lu ganteng top kalau ni omar kalau saya nali barang digambar gunung. Saya nak buat bagai. Ia syarahan popolah. Yang penting awak itu yang ngerti sejarah. Orang-orang ngerti sejarah. Ngertinya sejarah Iskandar, Duraiman, lahir di mana ini. We Doraemon itu diciptakan oleh siapa ini siapa. Lahir di mana. Mulai film terjadi berapa. Mulai Duraiman itu di pesawat. Jadi, isong ini ini. We mudeng. Tapi ini saya nak umar sahaja terus duraiman. Rasulullah punya khalifah berapa empat. Siapa aja Zainab Abu Bakar Umar Usman Ali. Bagaimana Zainab Abu Bakar ini Abu Bakar mempunyai putri-putrinya dinikah Rasulullah namanya siapa Lali. Namanya Lali. Bagaimana isaki modal sejalai Sejarah Gaji Nabi, sejarah Rasul, sejarah sahabat, sejarah Jadi, kira, itu lho. Wis paling lumayan lah, kan bar itu rakyat gedak tidak subuh. Tidak wong sahur-sahur terganggu gara-gara pelembu itu. Ami lumayan. Ora mungkin balem kaya ngono disetel dipasang, di pas wong nganggur. Iki wong sok gara-gara wong arep salat, disetel ngene. Jadi ngajar kadhang ngomong. Dadi selajengipun njundur gara-gara nonton kuwi. Gosek, gosek, gosek. Gosek iki durung rampung iki gosek. Tinggal sithik iklame separapat jam. Aku kepingin tak tuku, malah menak setel ning alun-alun kidul ngono kereta kereta-keretae ngadeg lho no, ana Pak Mirkota. Ora sida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 Lawang-lawang saya kan kurang lebih kau sok jongol, zaman tapi itu zaman ini zaman sedi nurba yang zaman ini modern, kwec monu ramah monu trus jono net bolone, yes berapa? Jadi memang butuh orang-orang yang menyampaikan yang hak ini, itu di kiri. Tapi hak karena Allah ya butuh hak gaya. Agak saja gaya ni hak tapi wangi bera hak belas kaya gaya negara ngomong penting, semua kalau susul lah, orang sesuatu, kita ngomong dra kelakuanmu rakyatmu, no leh miskin miskin ni, kita ngomong macam macam, orang yang ngomong kelakunya pas makanya wibawa, orang wibawa itu bukan orang yang ngamuk, ngamuk ni orang wibawa bias, orang yang wibawa itu orang yang tidak menjalankan islahnya maksiatan orang yang ucapannya sama tingkah lakunya sama itu haibah nanti timbul. orang, orang saya ngamuk di lakuk tak pedih tinggung ngamuk ngamuk nanti melotot kucol sekan kisar menggahkan orang pedih di kisar ya orang tak boleh bahawa itu angkuk dialil model ya, akhirnya seperti kemarin itu ada yang satu orang itu kepingin mau bahasa Arab tapi orang kisar Ali kita doakan al maghroom al magbur lah. <todohan> Ibu tidak dimaksudkan al maghroom al marhum al maghroom. Dari wakni orang, -orang mudeng baca rap rasah bahasa baca al maghroom al magbur lah al maghroom ini al marhum al maghroom. Rasa <todohan> <todohan> Orang apa bawangko yang anda tetap lebih jor kok? Sebab orang, -orang mudeng cuma di bulan baleri terus yang muzik orang mudeng terus ransing yang ileki orang terasa. Saya dengar di mana jadi ransing. Kita doakan untuk almagrum, almagrum. Arab bujuk bujuk orang bujuk orang bawang tua. Terus sebelah tengah dekat dan nona kecokros. Di bulan baleri almagrum, almagrum terus hari ini magrum. Pungut tinggi pun, tidak ada nongak penyimpang betul. Almarhum sama. Jadi sama Zainul Ahmad dikumpulkan jadi satu dan di sini Zainul Ahmad mengatakan, eh, senyemat senyemat bedah adalah bedah ini. Kita ingin masuk dalam kalimat ini. Yang anda tanyakan di awal pembahasan bedah yang baik, ini kan bedah ini. Ini baik. Jadi ada bid'ah yang tidak baik, ada bid'ah yang baik. Syeikh Omar melakukan bid'ah yang baik. Nabi Muhammad tidak melakukan jamah. Biar engkau yang memisahkan muka orang di masjid di kelompok dari satu dari sini tidak. Rasulullah akan yang kiri. Al-Quran Mushaf, Mushaf itu jamah Rasulullah tidak ada. Tidak dilakukan zaman Rasulullah Kenapa? Di zaman itu orang kepeda amal Dituliskan ya, di zaman Zaini Uthman ibn Affan Berarti itu ya bid'ah. Ah Coba orang tertulis Awal diri orang Mungkin saya mau coba ya, Ngapal ke buat itu Ngapal-ngapal Ngapal-ngapal Ngapal-ngapal Ngapal-ngapal Loh itu Alhamdulillah Ngapal-ngapal Apa itu apa Itu bid'ah Ah Bina khas anak Ini orang yang Quran Kur'an Apa Cuma yang datuk orang ajar zakiannya wang-wang Islam yang mengatakan Quran itu kertas biasa dibuang-buang Zakarabi diwira babo, itu yang datuk orang ajar. Bus orang ajar nerjemah hikakarabi agali dile, baru orang ajar ne huruh rumah belas kita api. Betul kita ini tidak butuh istanya ada orang eh hey, manusia kamu ini jalan cuman baca Quran doa percuma. Betul percuma ni dibanding dia bong singora, sing sing baca Quran kalau ngamal ke Quran. Tapi dia dibandingkan orang sing orang mo coplas ya ush lumayan sing mo cop. Gitulah. Percuma kamu membaca Al Quran tak, tidak melakukan betul dibandingkan sama orang yang benar macam apa. Jangan mengatakan percuma percuma. Lakukan Al Quran bacalah Al Quran, amalkan apa yang dalam Al Quran semaksimal mungkin. Itulah yang yang manfaat. Jadi saya kira cuman membaca Al Quran cuman mencari kedudukan karena Al Quran Nurah mungkin entule, mau pinternya gaya apa mengkupas Al Quran koyok, wew wew wew nulis buku ebook sangat tentang Al Quran atau tentang apa, tapi nak kamu tidak melakukan tatkuran dekat kedudukan koyok gabus, dengar liung liung kecuali lagu gabus, jadi akhirnya bingung. Kalau segak posisi bingung, kalau apa lagi kalau memang rasulullah yang saya lihat memang kiri itu biasanya pada sejenis petani kiri ni ya kalau petani orang mungkin petani kiri kalau dodol to komputer mereka saya itu kiri sama yang jual komputer, saya suka orang kiri mesti sama petani sama petani sesa profesi ulama ya kalau ulama doai <tuh>, bagi ramai orang sumber niri itu mana di tempatnya ulama saya. Ketan ini nomor luruh. Kedua pedagang. Oh, ini sedang tialik. Mending murid hilang. Aku ini murid meluruh nepi. Aku mau itu apa? Tidak mempunyai kejudukan saya. Tidak ada yang mengajak. Alah, harap-harap. Nanti murid karep-murah. Enak sih tegak karep-murah. Karep-murah. Harap-harap membolehku ini. Ini bolehku ini hilang kegeluh. Aku saya gitu. Larip aku, tak kau yoga ramu, tak kau yoga ramu, tak kau keluar rumah kerumpuh jomblos lese. Nenek ya cermin, nenek nenek itu tak kau bujumuker anakmu didi eh ayu macam kitab selese, orang nenek pun salah macam ni. Oh kata si bapak, Kadang orang orang sekarang ni rasa ni dia le nak udik ulang benda je. Rasalah gaya monokidikudikudik. Al-Quran ini termasuk salah satu bid'ah. Beliau menama menamakan itu sebagai bidah kemudian datang orang-orang selanjutnya semoga Allah memberi hidayah mereka menuju jalan yang lurus berlalu ber, berlaku melampaui batas terhadap lafaz tersebut apakah Sayyidina Umar berucap demikian iya berarti itu bidah Umar apakah orang yang semacam ini mempunyai akal atau adab sehingga menyangka buruk kepada sahabat Umar bin Khattab di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah Umar berjalan di suatu jalan kecuali setan mencari jalan yang lain tadi yang kita ceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah telah dijadikan kebenaran pada lisan Sayyidina Umar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan beliau sebagai Rasid dalam sabdanya hendaklah kalian berpegangan dengan sunnahku dan sunnahul sunnah Abbaul Rasidin. Ini, ini hadis ini ambillah sunnahku dan sunnahul sunnah Abbaul Rasidin. Syeikh so, Umar Syeikh Abu Bakar, Syeikh Ali, Syeikh Ottoman, meluoh yang dia aduh di, di apa namanya diperbuat oleh mereka ikuti. Kalau sampai apa yang disampaikan mereka kita menyalahkan, berarti seakan-akan kita ini lebih tahu tentang Rasulullah daripada Syeikh Umar Kita lebih tahu tentang Rasulullah daripada Syeikh Abu Bakar. Dan mereka makan bersama Rasul, tidur bersama Rasul. Nawaitu ramadhu wa mu'abbahu melu mudarrahilah. Itu kan hadis tertib. Hadis itu kan di kalang manusia. Bisa saja dibuat-buat. Imam Bukhari, Abu Ayyub. Abu Hurairah itu kalau menahan kan hadis, kan hadis itu ditradisi kan foto sampai hadis terakhir salat dua rokan Sampai Rasul SAW alaihi ini sahih, ini tidak. Sampai seperti itu, orang Ora gampang. Lah kowe gendera hadis kok sida del kaca. Budhe del kaca. kacang le pincuk kowe. hadis Rasul ha iki nduk bahane. Assalamualaikum, Maneh sik kacang gimana di yo ke, ya, apa pun, sapi kuih. Cuma, jurnyalah kelihatan. Tidak apa-apa, kamu mau dapat bahan dari manapun, pun, silakan. Oh, masing-masing itu punya pendapat. Dan ini adalah pendapat yang wajib diuruskan, Ini adalah pendapat yang dihuruskan oleh Syed Muhammad, tak wajah ke. Jadi pendapatmu, benar-benar ini pendapat Syed Muhammad, saya melu kini. Jadi, kalau melu, saya melu, monggo, melu, melu, yo melu. Saya menurut saya. Saya menurut saya. Melo mahu orang ramai masalah. Maksud yang penting orang nyalak. Okay. Melo mahu. Iki macam diuruskan. Hmm. Adalah kalian berpegangan dengan sunnahku dan sunnahku lepak Rasulina. Hati-hati dalam masalah ini, ya Ustaz Majdi Karena banyak orang lalai seorang berucap saya ragu terhadap hadis ini. Ini lah saya ragu terhadap hadis ini. Bagaimana anda bisa ragu tentang hadis ini? Ini hadis yang kuat riwayatnya. Anda kalian berpegangan dengan sunnahku dan sunnah kulafak Rasidin setelahku. Dia berkata tidak ini berarti para kulafak Rasidin mempunyai sunnah menyampe, menyamai sunnah Rasul. Yakni berseberangan. Kita katakan tidak ya Ustaz. Sunnah di sini adalah sunnah Nabi. Sedangkan sunnah itu dinisbatkan kepada para khulafah Rasidin. Yang saya pahami. Sesuai aturan pemahaman yang wajib diluruskan. Apakah sunnah khulafah Rasidin? Maka yang saya pahami. Dan anda insyaAllah melapangkan dadamu. Sehingga dapat memahami bersama saya. Maksud sunnah khulafa ar adalah ulama menguatkan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama menguatkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Umar menguatkan sunnah ini dinisbahkan kepada mereka untuk menguatkan bukan membuat sunnah yang baru. Bagaimana menguatkannya? Umar tidak menciptakan sunat qiyamul lail. Umar tidak menciptakan sunat tarawih yang mulai tidak. Umar tidak menciptakan sunah solat, hanya saja menguatkan sunah baik ini. Maka beliau datang dan mengumpulkan orang-orang dan dijadikan seorang imam bagi mereka dan menghidupkan malam mereka dengan menghidupkan masjid dan berucap sebaik-baik bid'ah adalah ini. Apakah bid'ah yang sebaik-baiknya itu, yaitu menguatkan dari sunnah Nabi Muhammad Dikuatkan. Apakah bid'ah yang sebaik-baiknya itu? Ya itu menguatkan dari Sunnah Nabi Muhammad. Dan kalau datang masa Utsman sebelum ada anda akhiri pembahasan ini agar pembicaraan masih terhubung. Dan kalau datang masa Sina Utsman dan dilihat masjid bercahaya dan salat tarawih didirikan, apa yang dikatakan? Beliau berkata semoga Allah menyinari gurmu Wahai ibnul Qabt, semoga Allah menyinari gurmu Wahai ibnul Qabt, sebagaimana kamu telah menyinari masjid kita. Bang mik pada alim, bang nek pada duwe akal-akal yang dihajatkan. Ora terus malah misuh. Diseen tidak setuju dengan Umar bin Khattab. Coba ini sekarang Muhammad, Muhammad ini becet terlalu fat-terang-terang. Cukup. Bayar listrik terlalu mahal. Terang, terang. Terlalu terang. Loh sahabat Alhamdulillah. Loh Saidna Umar loh. Ada waktu itu Saidna Umar membuat tarawih, ada Saidna Utsman, ada Saidna Ali. Mereka ada di saat itu, seandainya Zainal Umar ini keliru, salah, bin haddholalah, Sayyidina Ali pasti pertama yang akan menentang Zainal Umar, pasti. Tidak mungkin tidak, karena Zainal Ali apa? Ana <Syukur> madinatul itu Zainal Ali. Aku kotanya ilmu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainal Ali adalah pintunya. Tidak mungkin Zainal Ali mengatakan atau diam dengan perbuatan Zainal Umar atau siapapun yang keliru tidak mungkin dia, pasti akan didegari, pernah ada kejadian waktu itu, Sayyidina Ali, Sayyidina Omar menghukumi sesuatu, saya orang itu jelas ceritanya dan saya tidak sopan untuk menceritakan ini, tetapi di situ keluar ucapan, istilahnya laulah Omar, laulah Ali lahalaka Omar kalau bukan karena Sayyidina Ali hancurlah Sayyidina Omar kan ada sesuatu wajar manusia itu mungkin ada lupa ada ini tinggalkan sama si nali, cuma si diterima. Kalibah lo pemimpin, dilekeng siap. Si nol mardi apalagi lile. Kebetulan ada seorang ibu. Waktu itu si ibu ini gaya nol macamnya masak, masak sih diwasak, matu. Eh, dak jualan susu, air susu kambing atau ountai itu. Waktu itu si ibu ini mengatakan kepada anaknya, nak tak perona banyu we, tengok agaknya kau pernah itu Ora uh, boleh. Saya dengar dari Syekh Umar Kebab, bibetet tidak boleh ini dicampur. Ora enak Syekh Umar ora dak kakean opo. Lah ibu-ibu saiki kadang ya ngono kuwi. Le, ora bong campur ana we ora masalah. Kita riyen we ini ben kok dadi 1 meter setengah. Itu ora entuk menurut suranya, Rasulullah. Syekh enak Rasulullah kok katon ora entuk. Ngono kuwi. Lah dalalah wa tong omah begitu Syekh Umar ada di belakangnya. Subhanallah. Lah lagi golek madu kuwi. Ya akhirnya jadi mantunya anak tersebut dan akhirnya keluar dari keturunan itu Syeikh Umar bin Abdul Aziz yang jujur gawatnya Abu Lubi hasilnya gawat itu Syeikh Umar pernah lagi datang ke satu tempat malam luyuran ini bukan korban perdonoan harap, harap kampanye harap kampanye Abu Lubin ada uang kere-kere bukan uh, ini uang api orang oh, lagi siapa siapa siapa satu jadi pemimpin dunia sekarang ni semuanya penipu. Saya so, yeah, pak, mereka mereka ini tidak berjujur dalam kampanyenya. Arab kampanye, ketua yang api, bar kampanye gua eli. Sebab dia membohong oleh orang pemimpin-pemimpin yang mikir rakyat. Seperti saya Omar, contoh saja. Harus kampanye tipuan, gak? Gue penipuan, gak? Jujur, baiklah. So bolehlah. Saya dapat dari saya Pak Juri, itu beberapa ya, so, orang yang baik orang yang si api. Tetapi si api sebab si api orang milih. Terus beri pun. Bagi orang anak pemimpin. Itu akhirnya saya mentuh. Saya ngapi. Saya pilih-pilih. Pilih-pilih. Kalau dua duit. Dua duit. Ini semua tidak akan selesai. Sampai kiamat. Yang ini terus. Kecuali sudah tidak ada lagi yang mau dipilih. Nah. Baru timbul. Ayo. Kuih kudu makan. Kuih kudu jadi pemimpin. Itu baru jadi seperti saya. Nomor. Mentuh. Di rumah-rumah itu. Subhanallah Dilihat. Godok, godok, godok Anak itu rukabes, itu ya. godok batu Tanya ini siapa? Ya? Ini anak-anak saya kelamaran Suhanallah Keluwe Itu apa yang gak mau godok batu Supaya dia merasa tenang bahawa saya sudah masak. Dan Omar waktu itu sama Judan Langsung nangis ya Nah Omar pulang ambil tepung-tepung gandum, untuk diberikan ke ibu itu Dama kurma dan sebagainya Waktu Ajudan mengangkat kata yang mantak enggak usah. Iki dosa Aku Wong kok nganti lale kaya ngono. Sampai ke situ digodhoken sama Seneng Oma Dimas Agi di akad dhewe diewangi ibu itu sampai mateng baru tahu kalau itu Seneng Oma. Rewa iki, wis karep marang ora karepmu. Senek dalam kampanye apik kabeh. Saya tidak inginkan masyarakat saya kelaparan. Yang mana nampak besar dari betul TV, TV kaya itulah tulang, alat tulis, tulis betul langsung. Ngaku sih kampir, terus bimbang kampir ngaku sih terus kau pemimpin yang pas mau ngaku orang gue orangmu dengan. Mereka bimbang, Insyaallah ditunggu mudah-mudahan pemimpin yang ada ini bisa menjalankan amanatnya dengan baik. Pemimpin yang kedepan untuk kaya-nomong doh. Soalnya pas setiap hari itu cuma guru satu sama lain memfitnah. Sing whiski, sing whisk kepilih, ayo hari, bagaimana cara dukung bareng, ngatur negara sing ngapi. Orang sing whisk kepilih, kowe ya sing milik kowe, malah lagi bukan pelgili, terus pikir. Deurip mungo yang uno terus negoro bareng jadi apa? Ayo topang, sharing bareng. Siapapun yang sudah terpilih, dido ngake bareng-bareng, diajak ibadah bareng-bareng, diajak jadi wong ngapi bareng-bareng. Insya Allah bisa jadi ngapi. Bisa sediakan tapi kalau tu bilasa ini orang tu lebih suka di debu ya. Orang ni anak orang waktu mau disediakan dari holi mah nangis bunggu Saya ini tidak pandai sulai saya nak ucapkan masih ada yang lain. Agungirawan tu, tapi ini memang kamu memingkit mengangkat saya. Saya ini manusia juga banyak salah. Kalau saya ada kekeliruan nanti tolong saya diluruskan. Energi energi ajaib ya. Jadi saya pernah mengajari satu orang kampanye Bagaimana bicara kampanye yang baik Caranya begini pak Wahai khatirin Saya bukan orang yang baik Lawan saya adalah Lebih baik dari saya Dan begitu Tak pasti Katanya tanya sama saya Dan itu tak ajar Saya mengaping Lawan saya lebih baik dari saya Dia telah berhasil Dalam ini Ini saya belum bisa mencapai seperti apa yang dia capai. Tetapi kalau kalian ingin memilih saya, tolong dukung saya dalam saya menjalankan amanat ke depan. Kalau memang tidak pilihlah orang yang melawan saya ini tadi dia karena orang yang lebih baik dari saya. Silakan. Mulai bingung sendiri. Bicara kampanye orang <laughs> Ternyata orangnya dituruti itu omongan itu. Di salah satu di luar pulau ini di luar pulau dudu iki jangan pilih saya pilih ini nih. orang terus jadi iki wong ketoke tawadhu <laughs> ya padahal saya iki kan tawadhu tawadhu sing payu to sing pura-pura tawadhu Ini mesti payu sing tawadhu tenanan ora payu sing pura-pura kabeh iki sing payu iki pura-pura kabeh pura-pura tawadhu naik dia terjadi dia jadi gubernur di satu daerah aja saya ya, Habib ternyata kampanye nya Habib jidu lahirane <laughs> wong saya iki sibing karo wong sombong jadi, sombong lewat tawadu Udah. Sombong lewat tawadu Orang saya, ya pura-pura tawadu Ini sombong lah, kok orang Sombong itu macam-macam Ada sombong yang ngaku, saya, saya ada yang sombong Ya, doakan saya Kalau memang saya itu baik Dipilih untuk anda <laughs> Ia, Ini kalau niat-niat dia itu Padahal, eh, pilih aku Cuma hal-hal saya ngomong, ngomong Ini ya bodoh sombong, eh Syekh Nawawi al-Bantani ee pemimpin-pemimpin beliau Syekh Ali bin Abi Al Thalib waktu pimpinan ada satu orang juga merasa kelamparan itu. Waktu itu dia tidak tahu juga belum, tidak melihat halifah, Karena Umar sudah banyak. Waktu itu Syekh Ali mengambil kor Langsung pulang lari ke rumahnya dan diberi makan di tulang dewi-dewi. Sewaktu dulang itu satu korban doakan Ali bin Abi, Al -Abi Al Thalib diampuni dosanya oleh Allah. Doakan Ali bin Abi Al Thalib diampuni dosanya oleh Allah. Weddi karo dosa. Weddi karo Dilanjutkan oleh cucu-cucu beliau Sampai ke Syekh Abdul Qadir Zilani Radiyallahu anhu wa naf'ana fi Syekh Abdul Qadir Zilani ini Setiap malam dia tidak memiliki apa-apa Beliau mengatakan Ya Allah seandainya di malam hari ini Ada orang yang meninggal kelaparan Aku tidak mempunyai makanan sedikit pun di rumahku Seandainya di malam hari ini Ada orang yang meninggal tidak mempunyai kain kafan, niscaya aku tidak mempunyai kain Kecuali yang aku pakai saat ini Oh no Ya Allah adanya ada yang meninggal di malam ini deposito saya sudah ada sekian miliar. Baik bentar. Ya. Makanya sohan, orang kok cek bingung kalau Kan saya kira. Kiraan saya ini sama orang-orang kita Indonesia ini, masyarakat kita ini. Ngaku ning Islam 90% atau 85% Islam, tetapi masih bingung dengan contohnya Islam. Ijik ngalor ngidul, bingung siapa ya jodohku. Kadang nyontoh kafir -kafir, kafir-kapir. Saya kena ceritoh-ceritoh. Contoh Nabi Muhammad. Contoh sahabat Nabi Muhammad. Contoh para tabi'in, Imam Syafi'i, Imam Malik. Ini tadi Imam siapa lagi? Seorang khalifah. Umar bin Abdul Aziz. Contohnya ini. Bagi seorang pedagang, ada contohnya. Bagi seorang pemimpin, ada contohnya. Islam semua. Telah memberi contoh yang komplit. Tidak ada ketinggalan. Karena Nabi Muhammad diutus Nabi yang terakhir. Karena terakhir di situ contoh dibuat sama Allah. Semua komplit. Uswatun hasanah. Jangan anda bilang tidak ada contohnya di Islam. Semua Islam sudah memberikan contoh. Cuma anda yang tidak pernah membaca buku-buku Islam. Cepat wajah buku -buku yang buku-buku yang merawat rasanya. Kita terus mengatakan, wah buku ini bagus, buku Islam. Tidak pernah ada yang berbicara gini. Siapa soh yang ngomong terus. Kok orang bangga? Karena Islam Islam. Kamu ini tidak bangga sama pemimpin Islam. Tidak bangga dengan orang Islam. Tidak bangga dengan orang-orang yang memperjuangkan Islam. Yang kamu bangga kan justru orang-orang di luar Islam. Kamu ini tidak. Islam kamu, iman kamu diragukan itu. Jelas ragu saya bangga, ditanya sama, siapa manusia paling yang kamu paling cintai manusia Rasul Muhammad SAW jelas tidak saya pakai cerita lainnya tapi bagaimana caranya ciri-ciri cinta, -ciri buka bukunya Rasulullah apa yang diceritakan Rasulullah apa yang dilakukan Rasulullah, pelajari misalnya saya calon pemimpin pemimpin rumah tangga kemantainya, nyar buka Rasulullah bagaimana terhadap istri-istrinya pelajaran bagaimana Rasulullah akan menikah, bagaimana Rasulullah waktu masuk ke dalam istrinya ke rumah istrinya bagaimana Rasulullah berbuat kepada istrinya amal-amal baik yang dilakukan di dalam rumah tangga bukan jadi ngerti malah apa namanya wedding wedding with a oh, boner wah ini buku bagus Gambar ya. yang wedok karo lanang hati pirongan karo ngerangkul hahaha The wedding book of Ba na bismillah ini bagus betul. Al-Hada. Tak iso ngono. Buangen buku-buku ngono kuwi. Delokan buku-buku ning omahmu nek ni kere-kere nek buku-buku sing ora cetah-cetah dolen wae wis lah. Dokokan ning omahmu Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul, cerita-cerita sahabat Rasul, cerita orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya Cerita wong-wong sing dipusui Allah Rasul Buangan buangen ora sanggon kok Kerap gede, ngapai ngapai. Bagaimana tuh pun, kalau surah, le surah lagi. Nengomahis lagi surah, nengbuku-buku Quran, neng metuneng Quran. Ramadhan menunggu untuk kajian sekalu tanggung neng. Dikit Quran, hari Ramadhan surah neng Quran neng. Buku-buku tu, coba diperpustakaan-perpustakaan Nanti buku anak soleh, buku ni anak soleh, anak soleh sikit. Jadi diru bawa pada suatu saat. Di bukit yang ada di daerah United Kingdom. Kalau United Kingdom itu dua negara yang paling top dunia. Ini terjadi di USA. Wah oh, ya, tak ada seorang anak solai di Madinah. Madinah. Tidak dianggap apa apa di Madinah. Dianggap negara atau dianggap kota yang tidak ada manfaatnya. USA. Wah, USA. Wah, hanya Baginya, ada tim sepak bola dari Medina sama tim sepak bola Manchester United apa itu orang mungkin mengwangi Medina. Ayo coba cuci dulu lah, orang mungkin tetap mengwangi Manchester United. Mungkin no, tuh beb Medina, Medina, apa beb? Orang pinter, seorang pinter, orang masalah pinter dan tidak pintarnya di situ saya memang bangga dengan apa Medina nya. Kayak misalnya aku Wong Solo. Walaupun siapa bola solo kalahan tetap kita bela oh, solo hidup solo hidup duel gol satu lagi ayok bismillah ayok bismillah Padahal kalah jelas aram kalah limang gol tetap tak uyang oh, mana terus solo solo potong solo neh oh so aku kaya wang sikit lihat dia pas oh jadi dia mampir ke wang dia memang solo waktu dia solo malah yang mampir luar. Nah, jadi bid'ah tadi sudah ya Semoga Allah menyinari kubur-kuburmu Kata Yusuf Nuhatman Ibn Affan Ada yang mau ditanyakan dulu Sampai kita nanti memasukkan ke hal-hal berikutnya Bahwa semua hadis itu bid'ah Itu nanti kita semua bid'ah itu sesat Itu kita akan bahas Ya Kuih tekonik ini kuselailatul kodun Ciri-ciri <laughs> ini jenengan temu riki ini kupon laylatul qadar. Kebes riba di menungso. Setiap mengilak melak jenengan, insyaallah itu melak dalam ibadah mesti dapat. Ciri-ciri ini kau kan giat jari ngertos. Tapi kalau orang-orang itu yang sudah mendapatkan laylatul qadar biasanya orang-orangnya aneh-aneh. Habis Ramadan terus ibadahnya tambah je. Sengat cikur aneh sengat bi terus dari bung lompat dari bung kampingan ada ciri-cirinya. Tapi nek ciri-ciri lailatul qadar sing jenengan iki kudu dipikir mriki pun ciri-ciri lailatul qadar. Kata ana. Aaji bertanya Ada yang ditanyakan lagi? Cuisit ta kok ora apa-apa. Dikontak kok. saya dalam pertanyaan itu nanti timbul macam-macam ilmu yang kita dapatkan. Begitupun. Kita. kita lanjut saja. Sesungguhnya permasalahan Anda yang Anda kemukakan merupakan contoh dari penuntut ilmu. Mereka mempermasalahkan hal ini pula oleh karena itu siapapun yang hendak memperhatikan lafaz saja Tanpa memahami hakikat syariat dan hakikat bahasa Arab. Akan mendapati kebingungan. Sehingga anda akan dapati orang itu salah dalam masalah ini. Menghukumi ini dengan sesat. Fasik dan melanggar syariat Islam. Karena hanya memperhatikan lafad. Namun berkita, ketika kita memasuki syariat Islam. Dan berbagai istilahnya melalui bahasa Arab dan tata bahasanya. Maka permasalahan akan terselesaikan. Saya ingin memberi kepada anda contoh yang ringan. Namun terdapat dalam kitab yang besar seperti usul dan terdapat dalam kaidah fikih dan usul yang cukup dikenal yaitu sesuatu yang bersifat umum namun berarti khusus. Kaidah ini diambil oleh para ulama tatkala menetapkan berbagai kaidah fikih dan usul. Ketika ditetapkan mereka dalam menguatkan suatu ayat atau hadis disimpulkan kaidah ini yaitu sesuatu yang bersifat umum namun berarti khusus. Apakah artinya Maknanya situ terdapat Lapat yang bersifat umum Bukanlah bersifat khusus Lapat yang bersifat umum banyak sekali Seperti kata jami' Kul dan selainnya Yang cukup dikenal dalam tata bahasa Kata jami' dan kul Merupakan lapat umum yang Mencakup segala sesuatu Umum pendalaman Para ulama dalam memahami nas syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, namun pendalaman para ulama yang memahami nas syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tampaklah lafaz-lafaz yang bersifat umum, namun tidak mencakup segala sesuatu, bahkan harus diartikan khusus. Itulah yang ditetapkan oleh mereka. Kaidah sesuatu yang bersifat umum namun berarti khusus, artinya lafaznya bersifat umum namun tidak dapat diartikan secara umum bahkan harus diartikan sebagian tertentu bukan sebagian yang lain sehingga masuk dalam lafaz khusus menunjukkan sebagaimana sebagian tertentu sebagian tertentu ketika disebutkan semua binah itu sesat kita katakan bahwa lafaz ini bersifat umum namun berarti khusus namun berarti khusus dan haruslah diartikan dengan kaidah ini agar nas syariah tidaklah salah diartikan menjaga nas syariah ini bila tidak maka ketika diartikan lapan tersebut sesuai dihadirkan sesuai dihadirnya sesuai sesuai tuhhirnya dan saya katakan sama bidah itu semua bidah itu sesat dan saya artikan secara umum sehingga kita anggap hukum syariat mendapatkan penguatan nas syariat itu semuanya kita anggap bid'ah, kemudian meningkat sehingga dinyatakan sesat, kemudian meningkat perkara tersebut hingga menyebabkan seorang masuk neraka, maka haruslah di sini diartikan lawat tersebut dengan kaedah ini yaitu lawat hadis, semua bid'ah itu sesat, merupakan lawat yang bersifat umum, namun diartikan khusus terdapat sebagian contoh dalam kaidah usul yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa ma ta'budun min dunillahi hasubu jahannam artinya sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahannam kata apa yang kalian sembah lafaz apa itu berarti umum bukanlah termasuk yang mereka sembah adalah nabi Isa Nabi Isa tidaklah mungkin menjadi umpan jahanam. Lah ini di zaman umat Nabi Isa. Bukankah termasuk yang mereka sembah adalah malaikat? Dalam ayat disebut mereka menganggap malaikat sebagai tuhan kalimat dari ayat innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabujahanam sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Ini turun di waktu Zainab Isa alaihi salam. Padahal Zainab Isa alaihi salam misalnya ditegur Umpat Zainal Isa. Apakah Zainal Isa ini termasuk umpatnya Jahannam? Ya, merupakan laphat. Sesungguhnya kalian semua kalian ini umum dah. Kalian terhadap Nabi Isa ini, kalian semua menjadi umpat umpan ini. Sembah yang selain Allah ya. Apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpat Jahannam. Merupakan laphat yang bersifat umum, namun tidak mencakup segala sesuatu dari laphat umum itu. Maka tidak termasuk yang tidak layak masuk neraka seperti Nabi Isa, malaikat dan selainnya dari makhluk yang disembah selain Allah. Namun tidak meridohnya ma uh, uh, makhluk yang disembah selain Allah. Innaqum wa ma taqdu dunain dunilai al jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahannam, labatnya umum, yaitu apa yang kalian sembah. Kata apa meliputi segala sesuatu yang disembah selain Allah sesuai dengan lawannya. Semua yang disembah selain Allah sesuai dengan lawat ini maka termasuk kayu bakar dan umpan neraka jahanam. Akan tetapi kita mengetahui ada yang disembah selain Allah dan tidak dan tidak meridoinya. Bahkan suci dan disucikan. Paling puncaknya adalah Nabi Isa alaihi salam. Di antara mereka ada yang menganggapnya sebagai Allah Ada yang menganggapnya sebagai anak Allah Ada yang menganggapnya salah satu dari Trinitas Beliau disembah selain Allah Begitu pula Jibril disembah selain Allah Tidak mungkin masuk dalam kategori yang disebutkan dalam ayat tersebut Begitu pula malaikat Jibril dan Nabi Isa Semuanya sesuai lafadnya yang bersifat umum Masuk dalam kategori tersebut Namun tidak mungkin diartikan demikian Sehingga datanglah para ulama menetapkan kaidah ini. Mereka menyatakan bahawa terdapat lapat yang bersifat umum, namun berarti khusus termasuk dalam permasalahan ini pula dari dalil yang lainnya firman Allah: Alma nasumadukirubi padahna alihim abuabakul disyait maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Kata semua pintu Meliputi segala sesuatu dari pintu Pintu rahmat, pintu adab, pintu bencana Pintu keburukan Sedangkan mereka yang dibukakan semua pintu Termasuk kaum yang buruk dan berhak mendapat bencana Kaum yang lalai sehingga firman Allah Kami membukakan semua pintu untuk mereka Merupakan lafad yang bersifat umum, umum Namun tidak mungkin diartikan rahmat bagi pula Begitu pula kita akhiri pembahasan ini dengan ayat yang lain Washawirhum bil amri dan musyawarahlah kalian kepada mereka dalam suatu urusan. Kalimat tersebut merupakan lafadz yang bersifat umum, bukan maknanya bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk bermusyawarah dengan setiap perkara-perkara yang dihadapi, hingga perkara wahyu, syariat dan hukum. Tetapi maksudnya adalah bermusyawarah pada sebagian perkara. Sekiranya kita artikan lafadz itu secara umum ini saya akan menunjukkan bahawa Nabi diperintahkan untuk bermusyawarah dengan sahabatnya dalam semua perkaranya nah umum ada isinya tadi kan jelas ya jadi segala sesuatu yang umum ini belum tentu umum, umum istilahnya ada yang khusus Di sini menunjukkan Dari sini kita simpulkan suatu hasil yang sangat penting. Yaitu terdapat lafad yang bersifat umum. Namun tidak dapat diartikan secara umum. Ya, tidak dapat diartikan secara umum. Bahkan harus dikaitkan dengan sesuatu. Misalnya, semua diantara kita ini jelek. Semua kita ini jelek. Di situ ada Rasulullah. Apakah Rasulullah termasuk jelek di situ? Kan tidak. Jadi semua yang jelek itu yang dia ini. Itu yang termasuk golongan yang jelek Tapi yang tidak, ya tidak Jadi semuanya di sini bukan semua yang ada Jadi tidak semua yang dikatakan ada Jadi umum, sifatnya umum Tapi itu sebenarnya khusus untuk wong sing elek Sing api-api orang itu Orang kena omongan itu Contoh kita kadang berbicara tentang umum Hati-hati Wong-wong sing mendem Itu yang tidak mendem juga tidak merasa apa dia. Yang mendem tak yang kena Oh orang sing ora yang ninggalken salat aja yang kena yang enggak ninggalken salat apa kita fisuwe. Dia enggak. Semua bid'ah itu sesat, dah bid'ah yang mana itu yang sesat. Tidak semua yang dilakukan bid'ah sesat, berarti Sayyidina Umar sesat, Sayyidina Utsman sesat, semuanya sesat. Kalau dikatakan semuanya itu umum, umum semuanya. Da'ilah pertama termasuk dalam pembahasan ini yang dianggap sebagai bid'ah yang baik yaitu menghidupkan malam dengan dua kali dengan dua kali solat apakah itu ada di masa Rasulullah di awal malam dihidupkan dengan solat tarawih dan di akhir malam dididikan solat tahajud dan berjamaah dua kali solat berjamaah dalam satu malam tidak mungkin seorang akan mengatakan bahwa itu ada di masa Rasulullah di Mekah Al-Mukarramah anda naik masolat di Ash Ashraf Awakhir saya dulu pernah malam 29 ada di disana Sholat rawai itu selesai 20 rakaat pulang semua. Jadi kadang duduk di mesin nanti jam 12 malam. Atau jam 1 malam sholat tahajud. Ditambah tahajud sama witir. Witirnya 11. Di zaman Rasulullah tidak ada itu. Tapi karena ini bagus. Ini hal yang baik. Lakukan. Tidak ada masalah. Nah, kenapa hal seperti ini anda tidak katakan tidak? Dulalah lalah sisat. Duh lalah nais bagaimana dikatakan sesat orang kiamulel bangun sholat tahajud dalam satu malam ini kan dua sholat bukan dua, dua witir, dua sholat ada sholat taraweh, habis itu malamnya lagi ditambahi sholat tahajud, tambahi sholat witir orang pokok, bagus enak, bagi yang mau bagi yang turu, ya turu orang. jadi tidak usah apa-apa, habis sholat habis sholat Tentu saya tidak menentang dalam hal ini Kata Zaid Muhammad Saya tidak menentang sama sekali Dan di situ terdapat kebaikan secara Membuka pintu bagi manusia Sehingga orang-orang sibuk di masjid Dengan cara seperti itu orang sibuk di masjid Luar biasa Contoh lagi hantaman Hantaman Quran Kayak mau pergi kemarin-kemarin hantaman Apa ada di zaman Rasulullah seperti itu Tidak perlu pakai kumpul-kumpul Kali kajik Nabi Tiap hari orang hantam Quran Doanya Rasulullah sudah ngumpuli doane wong kabeh. Dengan adanya diadakan khataman, khataman, khataman mujahadaan, istighosah, matakiban, solawatan. Menyibukkan orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diadakan di masjid, diadakan di pondok gunanya apa wong ben kenal masjid, ben kenal pondok. Lek bener ngoten mboten kenal pondok jenengan. Maaf-maaf kita ni kalau tidak ada haulnya Mbah Mansur pokokan. Apa kita kenal pondok pokokan? Orang mungkin kenal saya mau silaturahmi bondok bobongan. Orang mungkin, hampir jarang orang ini. Tapi karena ada hall datang hall terus begitu kepikir silaturahmi. Like kepancing, apa yang diamalkan Bahman Surkobongan? Apa yang diamalkan Bah Jariş? Apa yang diamalkan sama, misalnya Bahay Umar. Apa yang diamalkan Bahsirat. Apa yang diamalkan Bah Hasan Minhad. Apa yang diamalkan Bah Idris Apa yang diamalkan Bah Harwani. Apa yang diamalkan Bah Turrehat. Apa yang diamalkan misalnya Bah Khalil Bangkalan. Semua ini orang tertarik kerana apa adanya acara Khalil Ini Ni orang nek Khal, orang nek Zenggudan. Bukan saya cikir Rasulullah SAW pemimpin dewi, bukannya jarang di. Rasul lahir tanggal berapa, bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah. Buku-buku tentang sejarah Rasulullah itu apa? Singtuku. Malah kadang Singtuku wang kafir. Wang kafir gunanya itu apa? Buku kelemahan yang nulis. Ini kelemahan dikit-git-git di koran. Senang. Dan wang islam ini bangga. Apa ini buku ini sobat biar Khalil Gibran? Senang gak berusir sihir Khalil Gibran? Apa? Buku-buku ini seng genah-genang. Saya si harusnya air seng cerita seng peka orang ulama-ulama gede. Saya air siannya tidak kalah. Bukan saya menghinakan kalau gimana atau Sya'uko? Kadang orang-orang oh, kamu tidak pernah mendengar ulama. Kata-kata. Khusy tidak mengatakan Jelek api. Tapi saya belum pernah buka bukunya pemimpinmu di kalau kamu mengatakan saya sudah membuka ini, membuka ini, membuka ini. Kamu membuka bukunya Khalil Gibran, membuka bukunya ini. Tak apa-apa. Nama wawasan itu yang luas. Tapi kadang ibu belum pulih. Buka kalau rung. Buka kan ibu Ada satu orang mengatakan. Saya membuka buku ini. Wah, saya lihat tidak ada duanya. Buka buku ini Habib Abdul Al-Hadda. Dering. Saya buka. Dia buka. Ternyata pun yang tentu dikonstrui habibu. Guru-guru ramu dengan, beramu dengan, terus kagetan. Baca ramu dengan, luar, luar. Lazimkanlah, bukan kita menginginkan ulama yang baru, tidak. Cuma masa saya itu, Bacalah yang lama, tambah ilmu-ilmu dari ulama-ulama sehingganya ditelok sesuai orang, sejalur tidak, tidak sejalur. Bukan kita musyriq, kita ambil sebagai ilmu beda pendapat tidak ada masalah, Kita ambil sebagai ilmu ini. Bagaimanapun, Rasulullah membilam bilamri. Jadi Rasulullah itu disuruh musyawarah dalam segala segala macam urusan. Tidak, mungkin urusan-urusan tertentu ada yang disuruh musyawarah. Jadi ini sifatnya umum tapi khusus. Baiklah pertama termasuk dalam pembahasan ini. yang dianggap sebagai bidah yang baik yaitu menghidupkan malam dengan dua kali salat. Apakah itu ada di masa Rasulullah? Di awal malam dihidupkan dengan salat tarawih dan di akhir malam didirikan salat tahajud berjamaah. Dua kali salat berjamaah dalam suatu malam. Tidak mungkin seseorang akan mengatakan bahwa itu ada di masa Rasulullah. Tentu saya tidak menentang dalam hal ini. Siapakah yang hingga saya menanga si siapakah saya hingga saya mau menentangnya? bahkan saya mendukungnya dan di situ mendapat kebaikan serta membuka pintu bagi manusia sehingga orang-orang sibuk di masjid ketika Ramadan dengan ibadah namun jika kita ingin perhatikan nas saja keadaan yang diriwayatkan di masa Rasulullah niscaya kita akan dapati tidak ditemui bentuk amal semacam ini yaitu mengerjakan salat tarawih lalu salat tahajud berjamaah atau salat qiyamul lail. Dikerjakan salat terawih lalu beristirahat dua jam atau tiga jam. Lalu di sepuluh terakhir didirikan salat qiyamul lail. Inilah bid'ah. Jika kita tidak menyatakan adanya pembagian bid'ah. Maka kita akan merasa bingung. Apakah kita sepakat dengan pembagian bid'ah menjadi bid'ah yang baik dan buruk. Dan pembagian bid'ah menjadi lima. Maka masalah terselesaikan. Inilah bid'ah yang baik di mana orang-orang berkumpul dan bergembira dengan ibadah khususnya di bulan Ramadan. Okay, di bulan Ramadan itu sudah ada amalan-amalan seperti itu. Mudah-mudahan Ramadan Corona gelok di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada itu di akhir ini. Ya nah, secara 30 orang através di 2 jam di siang, 3 jam ada nenek-nenek masjid tahajudah. Dan juga di suci saat pola kegiatan tinggal sama. Kalau orang orang biasa ni kalau orang singa way diubahai turun angin cerdak dihulur mereka dihulur lebih saya di situ nanti kadang sampai asar magrib bismillah terbang pulih saya balik asar di sana supaya ramai neiman dan di sana alhamdulillah tidak pernah bingung masalah tak tahu negarawan orang bingung masalah persoalan negarawan saudi sahutin gelengnya orang geleng ikan saya ada keputusan yang kuno ini. Pemerintahnya tegas. Kerajaan kita jila, masyarakat kita di sini di Kampung Apalagi yang ditunjukkan nanti masalah agama. Seperti pemerintahnya, mana dia dari masalah. Ini tidak boleh diuruskan agama, diuruskan kita. Saya harus melihatnya. Ini tidak seperti di Mekah. Mekah, moh-e-kudu milih-milih pemerintah. Sesuatu tidak ada, tidak ada apa-apa. Sesuatu ini ini apa-apa. Solat itu macam yang harap apa. Selat Mesjid Harun Negoro, Selatirong Puluh Imam itu tu, macam ni, Kongkolan Kepen Pak Imam tu lama jodoh burung tekan dai Imam si Kampung polisi, pelang, jengar Arab apa punya dai Imam, joko, makanya memang negoro ini negara kita ini sebetulnya masih belum baik, belum bisa bebas, demokrasi bebas, uraikan, terpimpin demokrasi, jadi memang aku jadi Kampung ni Orang Unani, orang orang separasi. Jadi rumah masa bebas dan malah udo karbei dw. Dia tu kan bebas lah ya. <oppose> Terus ngocak karbei dw, misui pemimpinnya karbei dw lagi lah orang bebas dah. Ini orang Etnik, bukan bebas, liru dia. Dah negara Arab sana ini. tadi pemerintahnya mengumumkan. Nenek sih macam-macam langsung cakal macul. Nenek orang toko dulu dulu ni saking bom toko itu kalau sudah adat misik e buka cekal sehingga duit toko di penjual semalam mesti <laughs> dan terus bagaimana tak sogok itu orang iso aku pernah nyogok orang itu si orang juga jika dia jola jola jola tutup tutup oh, Ayo, tak tutup dobo ini tak gredek dirinya aku enak membeli tapi ini mana, mana mana ada bayar dia. rumah yang gede, -gede. konsolat-solat itu minggan mau ngebi pikiranku biar dulu. Terus wong sing ngomong jela-jela tak ke saru. Oke ora ngaset pas ditis jela-jela. Wala iki ya teng gaset-gaset rekod Jadi ada orang-orang yang baik bukan tidak baik. Dia termasuk baik bos saya ini. Karena bang ingat saya kon salat tutup ini peraturan pemerintah. Tutup. Ora tutup warane bua iki degep buki jaman. Ajaba wae diweneh Ramadan wae to lak Awan tutup, sih datulan datulan. Mengapa? Ini hak asasi. Tidak padahal sih lah. ya, datulah salah. Berdebagi yang melu teraweh. Berdebagi, alu yamroh. Pengajian yang melu. Di awalnya datulan lewat setrasa semangkatan ini. Rezekinya jelas rezeki haram Kalau orang itu jualan di siang hari untuk jaga ni wang sih mokahwe. Sih orang morsol. Rezki mu letak, rezki mu elak. Orang jaya, sihat awakmu. Tambah lorot, tambah sakit, tambah. Wei, orang mungkin tambah suki. Tapi kalau memang dia itu jualannya jualan umum untuk kepentingan rumah tangga, udah ini silakan. Jadi warung keuangannya makan negara begono. Sih, betul pasal. Yang penting kan saya puasa. Oh eh, ya penting ni. Orang ya, sisa makan sisa malah habek. Wei, kata sisa terus baik. Cheng makan di setiap kekopi, di setiap kedai. Oh cemo no. Yang Kita ni kata di sana guru sipen ala karop ya. Ayo bangatan soto sing arep awan awan-awan dodol soto-soto yo reneng sing guru sing kan urusinya sendiri-sendiri. Golek ini kan urusan saya dan kelompok saya. Oh ya wis. Oke. itu aja. Siapa yang ingin tanya silakan. Sebelum nanti kita gasidha. Yang mulai mutlak, silakan, yang mulai oh, ya, sila tidur sudah pot lagi sila. Ada lagi. Nah, nah, nah. Hakikat di sarung di selamper kira-kira. Kita dengan sarung ikat. Saya katakan khusus kalau <laughs> saya. Tasbih itu semua sangat luar biasa ya. Sampai seumur hidup paling tidak dilakukan sekali. Itu luar biasanya solat tasbih ini. Jangan sampai kamu tinggalkan sama sekali seumur hidup kamu. Minimal sekali. Saya tidak tahu hukumnya. Cuma istilahnya masjid itu orang yang mewakafkan masjid itu terdiri dari tempat solat, dari tempat buduh dan dari tempat untuk buang air. Istimewanya seperti itu. Nanti masalah wakaf tanah. Saya tidak tahu hukumnya hukum wakaf tanah ini. Orang yang mewakafkan itu, kan saya wakafkan tanah ini untuk masjid Misalnya asyikkan seperti itu. Terus sisi sampingnya tu dibuat kamar mandi juga keperluan masjid kalikan mana mandi ke masjid tisu mohon orang ke luar masjid jadi saya kira nek nah, seperti itu mungkin tidak ada masalah Benar -benar, tidak ada masalah bukan bukan kotorin masjid ya. kalau kotori masjid ini jenengan di dalam masjid tempatku salat tempat salatnya itu tadi ada duduk kecil di sini tapi kalau ini kan tempat memang WC untuk kecing jadi di situ ada klosetnya ada ininya untuk ada siram pakai air ada istinja dan ini ruangan-ruangan ruang itu Juga istilahnya diperdulikan dan tidak ada masalah. Jadi orang-orang seru wakaf itu wakaf. Jarang orang mau wakaf Saya wakaf untuk masjid. Lah masjid itu terdiri bangunan masjid, itu. tempat untuk istinja, tempat untuk wudu, tempat untuk salat, kan gitu. Tempat untuk orang taklim, mungkin tempat dibuat seperti itu. Jadi bukan mengotori itu, bukan kotorin, orasilah ngotori masjid itu kalau kita di dalam masjid terus buiuh, buang air, terus ludah takar petiwe, terus kuku ni cuma tanah laku kuku sikil di kene kene degil kisar karpet, degil kisar karpet tak dilangit warga ker karpet bukan mesti sini kuku ngapai, itu termasuk ngotori, gitu ya. Tapi kalau yang tadi itu karena ada kamar mandi ada ini dia tidak termasuk ngotori, Ada sapitengnya yang kisar, ya, insyaallah terboleh boleh. Bukan ya. Ya. Doa Gunut di Salat Taraweh itu Salat Tarawehnya sendiri pun juga tidak wajib. Salat Tarawehnya tidak wajib. Jadi harap Salat Taraweh dan tidak tidak ada masalah. Tidak baik Gunut tidak ada masalah masalah.lah terjadinya begini. Jadi Rasulullah SAW waktu perang Badar ini. Jadi di bulan Ramadan dan waktu peperangan itu Rasulullah selalu membacakan Quran dan tidak. Minta kepada Allah ya Quran. Quran ada berapa bacaan Quran itu. Terus selepas itu itu terjadi di bulan Ramadan dan imam Syafi'i itu dia buat bahawa setiap hari kata kita ini berperang kepada Rasulullah. Setelah ini ada perang yang lebih besar pada bulan perang pada perang yang luar biasa. Apa perang kepada Rasul? Nah, imam Syafi'i pendapatnya dan sebagian imam pendapatnya bahawa setiap hari kita ini saat ini perang yang lebih dahsyat daripada perang-perang yang dulu itu dianjurkan subuh to misalnya dengan kunut. Lah ini Ramadan kok diganggal 15 ke atas buat memberi tanda. Istilahnya tanda. Nek wis puneti berarti 15 wujul. Arep kan pertama kunut, monggo. Mau dua, malam kedua kunut, monggo. Itu ndak ada ketentuan yang bebas bae orang mau cuma dikasih kadang kita ni gini. Dikira kalau kita guguran 0% 15 lah, ya lagi lah. Tapi ni, dari pertama kurat kalau orang enggak ngerti 15 apa pira gitu. Ini juga grant pondo itu bagus. Pondo itu bagus. Isinya tidak satu hal yang wajib, tidak enggak harus kamu kurat, tapi bebas saja. Allah pasti tahu di mana. Singo nak gele Tetap enggak ada masalah kan jalani insyaallah. sampai 13 14 ada puasa di Senin Kamis awal tengah akhir ada puasa diet kata Rasulullah puasa putih maksudnya putih bukan putih kalau ingin tapi tarik puasa putih mana tahu banget sampai enggak putih itu BT itu ya purnama itu jadi 13 14 15 pahalanya yo ya. ya jadi memang kata Rasulullah kalau bisa di ya Senin Kamis setiap ya bulan dan bisa yang satu Awal, pendengar, akhir ya. Kalau tidak bisa, ia ya mau dicambung 13, 14, 15 Namanya bernama Buasa Fit Buat Putih Ini panjang ini. Ini saya. saya ini sangat tinggi-liru Dengan yang saya piterah si. Jadi itu buasa Fit Itu yang memang saya Pasal Putih, kesal Pasal Putih Makanan, saya ingin enak, saya ingin Teh ini yang bisa bismillah, mangan berdua terus yang berdarah tinggi kan? Mangan tahun terus yang lembas semua. Alhamdulillah. Jelalah orang yang duit yang tuh gune sate orang yang duit tuh tahu selesai. Bosomu tuh malah orang mangan apa boseng gundik putih, sasek dok. Cik non memanglah si si ke lo yang berbicara. Rasulisat nung mati sih kuat. Oh lah, seker Kuat dohir kuat batin kuat iman kuat takwa kuat kabe. Semua kau ni mungkin bos tua, mungkin tu rancu, yalah buangan cipi, kacau kau ni muka. Cili cili cinta mula muka sih, betul ke? Lale. <laughs> yeah, insya Allah tu Ada lagi. Ada ada kita kacau. أدرى الله حبيب أن تكون منعاما، ونحن على جمر القضاء. Oh, <laughs> ندعو تصما وخيبوه إذا كنت قد أذنبت فالعذر واضح إذا كثر الإنسان سيد المتواضع أن الله مع الأحباب أن الله مع الأحباب أن الله, الله مع الأحباب رؤيتك التي إليها قلوب لا تضيع في النار بشرا غير من فوق. لا إليكوني عيني عن كشوا أم بمولى العرو Mesir, Alhamdulillah termasuk daerah Islam. Saya ingin bicarakan tentang sebagian negara di luar Arab. Jadi ini kita pisah dari urusan masalah teraweh dan sebagainya. Ini ada yang kita lihat di luar negara Arab katanya Syekh Muhammad. Di mana banyak ragam agama di tempat tersebut, seperti di Afrika. Mereka semua masuk Islam dengan sebab Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka melihat peringatan semacam ini manusia berkumpul dan bersolawat, maka didapat dalam hati mereka rasa cinta dan rindu serta berbekas dalam diri mereka, sehingga mereka pun masuk Islam. Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa sekarang ini hendaklah disemarakkan. Tidaklah kita pandang itu sebagai bid'ah atau tidak masalah telah berakhir seperti yang mereka katakan masalah ini telah diambil di masa dan dibakar. Tidak layak seorang berkata sekarang ini tentang maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bid'ah dan semacamnya. Sekarang kita wajib seperti yang saya katakan dalam suatu majlis. Sebagai ganti pembahasan apakah maulid itu bid'ah atau bukan. Maka hendaklah kita melihat apakah yang kita berikan kepada kaum muslimin dalam memperingati maulid. Jadi dikatakan peringatan maulid ini bid'ah atau tidak. Terlaluan kira-kira di maulid itu apa yang disajikan. Yang disajikan apa? Kita tidak menanyakan apakah kita akan memeringatinya. Tetapi kita tanyakan dulu apa yang disajikan di maulid tadi. Sekarang waktu telah berlalu dan telah lewat. Dari permasalahan apakah kita memeringatinya atau tidak. Sekarang kita wajib mempertanyakan dan membahas. Bagaimana kita memeringatinya? Bagaimana kita memeringati maulid? Memperingati maulid termasuk bedah yang baik. Dan hendaklah kita menyatakan ini di masa sekarang termasuk bid'ah yang wajib dijalankan. Karena termasuk pintu dan jalan dakwah yang paling besar. Jika kita tahu orang-orang memperingati Maulid Nabi dalam satu tahun sekali saja, maka Nabi Muhammad memperingati hari Maulidnya dalam seminggu sekali. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim ada seorang bertanya kepada Nabi tentang puasa di hari Senin, maka apa yang beliau katakan beliau bersabda. Itu adalah hari kelahiranku Poso kajian Nabi di Senin Itu berarti Rasulullah mengatakan Itu saya poso hari kelahiran Dan di nek enten yang jauh Poso beton Boleh? Bukan tidak boleh Jirik poso beton Kajian Nabi Senin ini poso Senin itu karena hari kelahiranku hari Senin Tak poso ini Agar kita beranjak untuk memperhatikan hari kelahiran beliau. Yaitu hari kelahiran beliau terhadap kebaikan yang besar. Karena hari kelahiran beliau itu hari lahirnya segala sesuatu kenikmatan. Lahirnya segala sesuatu rahmat. Lahirnya sesuatu keberkahan. Lahirnya segala sesuatu hal yang tidak tidak didapatkan oleh makhluk-makhluk yang lain. Di masa-masa yang lalu. Dengan kelahiran Nabi Muhammad. Lahirlah semua pemberian-pemberian Allah yang luar biasa untuk umatnya dengan kelahirannya ini memang benar semua itu karena diutusnya beliau namun jika bukan karena kelahiran beliau dan munculnya beliau di alam semesta maka apakah setelah itu akan terjadi kenabian dan kerasulan kenabian kerasulan tidak akan terjadi kecuali dengan adanya kelahiran Nabi Muhammad kelahiran Rasulullah merupakan pokok dari semua peringatan, kebaikan dan kebajikan Dikatakan dalam suatu ungkapan wahai malam Senin, apakah yang tampak dari suatu keberuntungan dengan kemuliaan yang paling besar dan agung? Malam Senin di bulan Rabiul Awal, Rasul itu lahir Senin, bagus ya. Malam itu cahaya yang luar biasa, cahaya setiap malam menjadi terang benderang dari kebaikanMu yang membuat silau mata. Dengan kelahiran Rasul semua yang gelap hilang, yang ada adalah kegembiraan dan ketenangan serta Orang kalau gelap itu biasanya kacau pikiran. Tapi kalau padang ini, kata adem sih, kata senang sih coba jangan nurut, nungguan petang, nurut. Bar seminggu nih kan petang. Oh, cuba kata cahaya, tidas. Matu, mumat. Kita mati lampu, orang jalan jadi jamie gaya gaya nafasnya rosok angelin. Badan tak ada apa-apa. padahal netik dulu, kadang lampu dipatenin. Lambung yang turut kadang dimata ni, tapi ini kematian lambung kampuh ya mati, mati koyok pikiran sumpah, dibelakang orang murum-murum dia, biar pemperintah biar nyalakan hari kedel neng, nah. senangnya ni, senangnya nyalakan bawang senangnya malam senang ini menjadi perang bencana, bulan Maulid menjadi bulan yang dinanti oleh umatnya, kenapa? Karena lahir pemimpinnya. Lelak lelak uang ni segera-gera nanti kelahiran. Kita di bulan ini, InsyaAllah dalam beberapa hari, beberapa hari lagi kita akan memperingati kemerdekaan bangsa kita 17 Agustus. Wajib peringati. Saya sebagai bangsa Indonesia orang leperingati, saya rasa tadip bangsa Indonesia wahir. Jadi bangsa Indonesia pasangan kerdil orang ramu-ramu. Nee memang kuiu wang Indonesia. Nee orang yo pasangan kerdil orang pomono. Oh, Mendaya. Ure mungkin yang di Indonesia, yang main untuk Indonesia, loh loh. Kau tahu mana Indonesia? Kok? 17 Agustus tak perlu diperingati. Siapa kau? Ia seorang pahlawan-pahlawan yang memerdekakan bangsa ini. 17 Agustus itu hari kemerdekaan. Ayo, gembira, gembiranya dengan apa? Bersyukur kepada Allah. Kita lanjutkan perjuangan para pahlawan-pahlawan bangsa. Kita jadikan negeri ini negeri yang betul-betul manfaat dunia wal akhiratuno. Arep rene kuburaning pahlawan, Mari kita mengenang cipta. Arep opo? Mengenang cipta. Iki, cipta mulai siap. Selesai. Arep opo? Rene kuburan nak cipta. Kuburanmu cocok tahlil. Wutuh sing Islam insang afdolul takbir, la ilaha illallah, Allah. ilaha illallah. Pahlawan tangi kabeh kuwi. Lah ngene sing tak teknikne ndek iki penggeningkan cipta, mengenangkan cipta terus. Arwah ni ini aku jadi memimpin ini semua tahlil. Paling orang bacakan bacakan fatihah. Mari kita bacakan al fatihah untuk almarhum dan almarhumah dengan muslimin muslimat pahlawan pahlawan bangsa kita yang ada di makaroh ini kuburannya. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Banyak tentara tentara polisi polisi berang. Banyak bisa pasrah motonelah. Alhamdulillah, Rabbu, mahlamat. Ya, ini kisah kehidupan. Mari kita mengheningkan cipta. Selesai digelar silsilah? Tapi siel lumayan terakhir ini ditutup karut dungo jadi. Mari kita doakan kan ada yang dungo. Cuma pengheningan cipta itu, itu istilah aja. Maksudnya dungo menurut agama mu masing-masing. Mungkin dungo. Saya tidak paham cuma aku nikmati go coba tak ruang kene pengenan ciptake gerogerah. Piye Cocok chocok-chokok. Ora chocok tangi aku tak kapleke. Eh aja ini terus kanthi <laughs> ngene. Apa iso tangi wele nek tak iso ra iso berarti terus nang wayah pengenan cipta. Ora masalah, Orang dosa. Orang dosa tidak apa-apa. Cuman kalau kita tambahi dengan acara-acara isine dikir. Di kampung-kampung kuwi -kampung, 17 Agustus apik. Karo dikiran karo apa sing apik ngono. Bacakan doa-doa untuk mereka. Bantu keluarga-keluarga pahlawan. Bantu keluarga-keluarga orang-orang tidak mampu. Bantu tentara TNI kita, TNI, Polri kita. Bantu seorang mampu-mampu. Mereka itu mengamankan dan memperjuangkan bangsa ini. Kita doakan dan kita bantu. Orang malah peringatan 17 Agustus dan dutan. Mendemjiu berkonang. Yes. Campur sepertus duku deng jiduke campure apa nggih sah apa opo opel apa kulo sanak apa sanak apa nganti ono polisi karo tentara arep ngampleng ya ra, Mas. Ngampleng ya serat-serit. Lah iya le kampung kampunge kampul kratingdeng lha terus apa sing medhu-medhu apa mak niku mendem bareng kula mawon. Monggo kula mang peresmian boten meddah la foto-fotoane. Tedhi polisi awakgah ngurusi player atau apa. Maksudnya apa? Niki ngeplek malah kena damel maksudnya. Terus di sini disampaikan, sebelum saya sebutkan tentang bentuk peringatan yang Anda tanyakan yaitu Maulid saya ingin sebutkan beberapa perkara yang mungkin saja termasuk syariat dalam satu keadaan. Kemudian para ulama bersisih pendapat dalam menjelaskannya. Mungkin sebagian menuntut ilmu cabang dari perkara ini sebagai bid'ah. Contoh kunut Ini sebutkan masalah kunut dalam sholat. Kunut termasuk sunnah sholat. Namun sebagian madhab menyatakan kunut itu hanya di sholat majar. Sebagian menyatakan kunut itu di sholat fitir. Bulan Ramadan saja. Sebagian menyatakan kunut itu di sholat fitir di 10 hari terakhir. Ini masalah khilaf. Namun ketika seorang menuntut ilmu mengerjakan sholat fajar dan membaca kunut. Lalu karena sempitnya pandangan. Seorang berucap tidak kunut di fajar majar. -ah. Dianggap bid'ah. Padahal kunud itu disyariatkan dan pada salat fajr disebutkan dalam riwayat mungkin saja Rasulullah tidak melakukan secara istiqomah. mungkin saja terjadi karena beliau tidak mengistikamahi maka dinyatakan itu sebagai bidah Ayahku Sayyid Alawi Al-Maliki rahimahullah taala anah mengatakan kepadaku dari guru-gurunya dahulu terdapat seorang penguasa di Mekah ini terjadi di masa lalu mungkin 100 atau 150 tahun yang lalu Ketika penguasa itu masuk kota Mekah dan melakukan sholat fajar Dan imamnya adalah seorang ahli fikih mufti syafi'i. Saya tidak menghafal namanya. Mungkin Syekh Tajuddin Al-Killi. Tidaklah penting namanya. Maksud di sini adalah dia seorang mufti syafi'i di masa itu. Ketika sholat fajar dan berdiri dan rukuk membaca doa kunud. Berdiri dari rukuk membaca sholat kunud. Allahumma dina fi man hadaih wa afi na fi man afai hingga akhir kunud dan semua makmun mengamimi doanya setelah selesai salat, penguasa ini termasuk seorang alim yang mulia seorang syekh yang bersama bersamanya berkata, sesungguhnya imam ini telah berbuat bid'ah dalam agama penguasa itu bertanya apakah bid'ah yang dilakukan Syekh tadi berkata... dia telah membaca doa kunud pada solat fajar... ...tidak ada kunud di solat fajar... ...namun pembacaan kunud di saat-saat tertentu... ...artinya ketika ada musibah... ...kalau beliau s.a.w. kunud di solat fitur bulan Ramadan... ...namun dalam solat fajar tidak disebutkan beliau membaca doa kunud... ...penguasa itu memanggil Imam Masjidil Haram dan berkata... ...ini adalah bid'ah, ...karena kamu membaca doa kunud pada solat fajar... ...imam bertanya apa yang kamu perintahkan kepada saya tidak perlu dijelaskan adanya khilaf pada saat semacam ini penguasa berkata tinggalkan kunut ini imam tadi berkata baiklah insya Allah saya akan tinggalkan besok kamu akan lihat saya bahawa saya tidak akan laksanakan eh, tidak akan membaca salat membaca kunut saya akan laksanakan perintahmu dan meninggalkan doa kunut tersebut pada hari yang kedua di salat fajar imam berdiri mengerjakan salat seperti biasa rukuk dan mengangkat diri dari rukuknya setelah itu Mengangkat kedua tangannya dan berucap secara langsung dari Abis Rukuk, tinggal lagi Ingoni beliau juga mengangkat tangan. Wagalu Rabbana, inna anta'na zadatana, wajubaraana baa zallun aszmiila. Rabbana atiim di'ufaini min al-adab wal-anhum kabira Jadi dan mereka ini, ini ayat ini jidrojoni, ini mau penguasa tadi. Dan mereka berkata Ya Tuhan kami sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami timpakanlah dengan timpakanlah kepada mereka adab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Dan bertakbir lalu sujud setelah selesai solat. Penguasa itu memanggilnya dan berkata Kembalilah baca doa aku seperti semula. Lebih baik daripada baca ayat ini ayat ini bagai bom di kepalaku. Nanti di sini ruang alim ini nyideriannya, nyider langsung di langsung di Dia baca Quran ini, baca ayat ini. Bagallah Robbanahinna atau Nasada dan. Di sini kita kembali ke pertanyaan yang ada, juga Terkadang ada sebagian perkara yang sebenarnya disyariatkan, namun zaman telah berubah. Kemudian orang-orang melakukan di waktu tertentu dan ini merupakan khilaf pendapat madhab. Tidak mungkin seorang penuntut ilmu mengingkarinya dan berkata ini bid'ah dan ini tidak boleh, ini haram. Pada suatu hari kita berada dalam suatu majlis dan masuklah seorang ke masjid dan memulai salat dua rakaat. Datanglah seorang penuntut ilmu dan melarangnya mengerjakan salat. Seraya berucap ini tidak boleh dilakukan, yang lain berkata ini boleh saja. Mereka berseteru dalam khilaf Yang ini yang terjadi, ya, tadi itu masjid ini kadang ada orang, itu tidak ada dalil yang sini, ini ada dalilnya padu ini yang terjadi pada umat Islam saat ini jadi ayo umat Islam dukur, bukakbek, besok, coba duk, duk, duk, duk pendapat ini yuk, duk pendapat, kambing, duk pendapat semenjak pendapat itu kan Allah dan Rasul yang jalankan dengan bagus semenjak anda merasa bahwa anda punya dalilnya, ayo jalankan semenjak yang lain punya dalilnya, ya ayo jalankan, besok itu lah nyala nyalah kejur, kejur, kejur, padu Akhirnya naik wis Pahdu, Pahdu itu seorang seneng sopoh. Seorang seneng musuh-musuhmu. Akhirnya jeneng-gadih. Pakai sama musuh-musuh itu. Nanti musuh-musuh itu mengerti. Ini modelnya orang Islam. model modelnya ini. Gampang tak. Ya. Dia mendampingi dari belakang. Akhirnya di Kwan Contohnya terjadi di mana? Di Syria. Terjadi di mana? Di Libya. Terjadi di mana? Terjadi di Yaman. Tadi ini padu-padu ya kerap-kerap wang wong hilaf hilaf begini malu. Cik Dewi ni dapat kaper kaper gue. Nanti pepepet datang gayanya ram bantu orang bantu gyo setan kaper gue. malah melaparnan, bantehan, badan semua yang mati, yang dipati, yang yang bunuh, yang dibunuh, semua neroko. Semua neroko. Nak cik Dewi dianggap sahid sahid sekarang. Kalau sahid tu bunuh-bunuhan sama wong wong kaper musuh-musuhmu. Negatif yang memerangi kamu, negatif yang tidak memerangi kamu, orang itu orang itu, orang itu dibunuh orang itu ini dihormat Jadi sekarang pandai-pandaian di sana dengan gugat, saya telah mengaku sih di pandai ini dedih jenenge ya Ahmad, jenenge ya Farouk, jenenge ya Muhammad, jenenge ya Mas'ud. Di pandai ini senang dia. Asal melalui kematian Indonesia sampai terjadi. Kalau ini terus berjalan dengan ucapan-ucapan orang kapar-kapar, dengan kapar ini, nanti dipakai sama setan-setan ini. Iya, wong Islam saking model kaya aku tu buat perangin. Nah, ada batu tak? Batu saudara tak? Model Islame, model Indonesia, model Negorone, model ini, aduh gar bentuk macam. Ayah Bismillah jangan gampang dipecah pecah belah oleh orang-orang tertentu jadilah kita manusia-manusia yang mempunyai akidah dan pendirian yang tetap kuat tetapi tidak juga mengkafirkan menyalahkan yang lain karena mereka juga mempunyai pendapat-pendapatnya nggih insyaallah gitu-gitu. Kita kasih hadapan-hadapannya. Ben orang ngantor. Saleh sebel tak kok ngato. Kerana kan sudah ada dua pertiga pertanyaan ya, nasi yang boleh dibagikan. Padang bulan, padang kayarinah. Piten-piten di dan kita sedoyo Sampun merangka kan kata tentang bahkan aku ahli sudah berjamaah saking dialogi pun Syed Muhammad bin Alawi Al Maliki dan Syekh Najdi mengang dialogi ku sajatuh si awal mula berangkat saking kitab mengang sambut sekarang ini kitab mafahim yajib atu soha dulok ker saged urun baketih terjadining pun semrawutipun batakan agama utawa pemikiran khususipun teng Indonesia niki berangkat awalipun setunggal Tiang memahami nasus syariah Al-Qur'an lan hadis dan mengikuti kaedah-kaedah ingkang sampun pakem ingkang sampun didamal oleh poro-poro ulamak salam kata tiang ingkang sakjata sipun dereng baham nopo-nopo babakan kurkantik jangan membahas tentang belagoh sastra Arab ilmu bayan badi ma'ani Bahas bahkan Nahwu mawon Seng Katah niku ku patek patik faham tenanam Nahwu ni ku Gramatika Bahasa Arab kaedah kaede moco Bahasa Arab Niku mawon Saestu Dering patik tenanam Kosa kata Dalam bahasa Arab Ingi niku Ilmu shorof Ngibutan ati sinahu Mempembeli Seng wawun ni ku Padahal syarat daripada tiang ingkang badi memahami Quran dan Hadis ini ku kedat harus memahami ilmu nahhu, ilmu sorraf ilmu belakho lani ibu den burun kur ngambil terjemah nopo-nopo langsung ujuk-ujuk dengan pemahaman ala kadarnya mencetuskan pendapat-pendapat atas nama agama atas nama pemahaman agama Niki seng mereka ruwet. Nomor kalihi pun gini ku kecenderungan teng akhir-akhir niki dengan bahasa kemajuan meninggalkan takem-takem ulama salam. Utawa meninggalkan madhab pun banten purun bermadhab. Niki seng terkadang mereka Tiang-tiang tentang zaman akhir Niki nabrak sana-sini Sana-situ Para ulama zaman Riyid ketika Imam Syafi'i Sa'bibar Niko Imam Ahmad bin Hanbal niku disampun wantan Perselisihan perbedaan pendapat Tetapi kerana Satu kerangka Berbedanya niku soko Quran Dan hadis dan coro berpikir Sekbenar dan itu Dibenarkan menurut kaedahnya maka semuanya akan menerima contoh ketik niku babakan iddah okay. babakan iddah niku tengah Al-Quran dikatakan diang ingkang ditalak talak garwani Tiang istri niku tidak menunggu selama salah satu kuruk tiga kuruk kuruk bahasa Arab, jamak dari kata Qur'in nah. kata kuruk niki ada sebagian dalam bahasa Arab diartikan suci. Ada sebagian lain diartikan niku had. Maka Imam Syafi'i yang mengikuti bahwa kata-kata kuruk niku monggo bahasa Arab setunggal kapuk diarteke niku adalah suci. Maka menurut mazhab Syafi'i cukup menunggu 3 kali sucian masa iddahnya selesai. Kalau ditalak dalam keadaan suci head Ini sudah ketika head pertama Sudah mendapatkan satu kuru Headnya selesai Suci Head kedua Sudah dua kuru Lantas ketika suci Head lagi suci Sudah tiga kuru Tapi pendapat maliki tidak seperti itu Kuru itu diartikan head Jadi ketika ditalak dalam keadaan suci Head terhitung apa-apa head baru ini satu puruk suci dari hitung head lagi setelah selesai headnya dua puruk seperti itu karena ini berangkat dari kerangka berfikir dan kaidah yang benar semua ulama kita selim pun uang memang bolso ngebetok-betok maka diterima pada saat ini Berfikir ala seperti ini, Sampun, ngapun ten mawar. Tiang ingkang faham usul uddi, usul fikhi. Ini ku ilmu dasar-dasar untuk memahami nasul Quran dan nasul Hadis. Ini kisah pun jarang. Saya ingkau faham tenanan, Saya ingkau tenanan penanan. Kata-kata pun ngapun ten al-sakir. Ini ku inggur ngaji. Paling polkulani pondok pondok dikitab Al-Waraqats. Polkulani paling duhur Al-Umaq. Kita usul fik kerangka berfikir bietok. Kata sesengkang disampaikan maulana wa ungu. Tidak semua lefat umum itu punya arti umum. Ini bu, bagian daripada ilmu usul fik. Gwonton kata-kata umum, yurud ilkhos kata-kata umum. Tapi saya maksud khusus. Ada kata-kata khusus. Tapi saya maksud umum. Gwonton. Lainnya ada ilmunya tiangba. Kata sesuatu yang sakit nemokit tengkuran atau hadis. Kata-kata umum, tapi saya maksud khusus Nopomawot. Lainnya ada kok idee coroning tertas peribut. Begitu juga ada kata-kata khusus, tapi saya maksud umum umpama Rasulullah kok ngendikan kali Sahabat. Rasulullah umpama dia merintah ya muat, ya muat, kui melakukan krono ya Jadi jadinya nak tujuan kata-kata ni tengah sayyid muat Sahabat muat. Tapi apa saat liani muad ya orang diperintah mung. Khusus kata-kata ni, tapi umum. Lah, tiang-tiang sakni kini saking ku mendeliri nampak berpun. Wallahu a'lam ku rahu tanpa terus. niki, ngapun tan mawat, ngapun tan sakit. Kita orang ni kelas yang mirang, yang rawuh nih taniki. Mendengar istilah ini aja baru saja ni. Ada kata-kata khusus dikendaki, dimaksudkan itu umum. Ada kata-kata umum dalam Al-Qur'an tapi saya dimaksud itu khusus. Istilah niki mawon nembe awake dhewe mireng. Nggih. apakah apa yang masuk kategori umum yang maksud khusus napa mawon? Itu sih tebi mli awake dhewe ora ngerti ada wong iki sing sami dengan kula jenengan niki nembe mawon mireng istilahnya pun berani menghukumi macam-macam. Wah, Al-Quran ini raunuh. Hadis itu raunuh. Ini memang buduh. Itu raunuh. Orang ngerti, orang mudah. Yang saudara ini raunuh. Dalam Allah pribun, khidmat Allah munggu sedere. Kalo sedere akan babakan agamuniku. Kedah wonten. Bahkan agamu Niku ku kedah wonten guru ni amar ginopok Agamu niki bakal giring awak idipi yen bener ternanam teng suruh ko yen badcut salah orang gelem diluruski ki yang giring teng rokok. Datas beri pok kedah wonten guru oh. tidak Ing dalam nentok kisinten guru kita mungko. Walau nak sampun maring terteri ya guru niku, gini ku guru ni ingkang gadah guru, guru ni gadah guru, guru gadah guru, ingkang sakit sanat metasiriral Rasulullah hisam lembawa ada ide pesan lah. Amar juno pokok guru ni gadah gadah guru, tidak semua babakan aku mu isok dijelasking angku kata kata, okay. Boten sedaya babakan agamu iso dijelaski ngangu kata-kata boten sakit walaupun pinter kaya nopo mau coba buku mau kau kitab dereng sakit gengapun tenawon geng seng sekolah sama-sama sekolah buku nipodro guru nipodro ketika ujian you dibi dibi jawabannya angiten geng ni babakan buku kecil bagaimana dengan Al Quran bagaimana dengan hadis yang begitu luasnya kalau awak diurangerti praktek ini. Kalau tidak apa? Ambil. Kalau tidak apa? Imajinasi ini. Yang tidak. Mula. Setunggal melik. Kedah wonten guru. Ini saya guru. Ini punya guru. Guru punya guru. Apa? Prakteknya dia. Dia punya guru ini. Karena sudah memahami. Kedah wonten guru. Guru ini ku wonton kami. Setunggal. Setunggal. Ada guru sekedar memberi informasi tentang babakan agomo. Jadi, aku mungkin menjelaskan banyak pendapat-pendapat. Kata Umar Mani tentang Leti, Hugumi, Nikipri pun umum pendapat ulama ikhigini itu, lekik orang pantai api, lekik orang Rio rentu, lekibabakan ikipie. Dan aku informasi tentang agomo. Dan munggok kita tingkat kembali. Di samping punya guru yang isok jelaski babakan agomo dengan luas, uang ten kita angkat guru singgup pakeming. Pakemik kita ni gelu. Pokoknya aku mati urip derek bibshek. Titik. Betul. Awal akhir romadhon punya derek bibshek. Ustun dapat uang kata su so aku ramilu milu. Pokoknya aku derek. Dan kenapa? Punya contoh, panutan khusus. Lah ni kita. Alergi nopo, yen awa idweb makin nyemplung teng dunua dunia ilmu agomo, tanpa ada filter guru yang buat kita pakem g, makin gbingung piapa. Sakit mo cok kita ambang, mana kedu gede-gede, rosok mo cok kitab Mazhabul Arba'ah, buat dapat kyo ini kini ini, iki bijas yang benar je, yang tak praktek je sendiri, repot akhir, lek gadah guru seng sakit ngarah ke atas ngapunten g. Para wali-wali zaman rinj yang lebet di Indonesia ini. Sampun kenyang ilmunya banyak sekali ini. Pendapat yang aneh-aneh ngertos ini. Tapi lah nopo. Yang dipraktek di Indonesia ini kok mazhab syafi'i. Yang kata hampir 100% pondok. Yang pondok, saya pondok. Kata yang dimaksud ke. Misalnya ini pondok.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 محمد في الملع الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد من في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام من الله وعلى الله صحبه اللهم يميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا يا الله وللحاضرين يسر علينا يا الله كل عصير فتيسر العصير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك, إليك, إليك كثير وأنت علم بها وبصير وأنت علم بها وخبير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافدة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوض بك من سخدك والنار اللهم إناك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا يا كريم برحمتك يا الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ولو نعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ولو نعوذ بك من النار أشهد أن لا استغفر الله اسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف نويت صوم غد عن هدائي وارضي شهر رمضان هذه السنة لله تعالى يا ربنا اقتربنا بأننا اقتربنا وأننا اشربنا أشرفنا ودع علينا دوبا تغزل كل حوبة عوراتي ومن الروعاتي وأولي والينا وأني وسائر الخلاني وكل ذي معاب أو جرجن أو شبعان. Ajamah mina Rabbi jamah fadzalan wajudan mana lam ikhtisab mina. Sallahu sallam Rabbii. Wa ali wa sahab bi adadat shishahbi walhamdulillah albaligh. Takabul Allah minkom minna minkom takabul ya Alhamdulillah semoga Allah mengabulkan semua hajat kita mengampuni dosa kita dan dijadikan malam-malam kita ini Lailatul Qadar yang khairu min albi syahr dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, menyihatkan kita yang lagi sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesihatan dan kesembuhan bagi seluruh keluarga kita yang lagi sakit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua kesulitan-kesulitan kita dan selalu menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan kita. Dan dijadikan ibadah-ibadah kita, ibadah-ibadah yang diterima, ibadah siam yang diterima, ibadah kiraat quran diterima, talab al-ilim juga ibadah yang diterima dan dimudahkan untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, memahami ilmu dan kumpul bersama ulama al-amilin dan siapapun yang membantu acara-acara kita terlibat di dalamnya baik apapun ya arhamar yang diperbantukannya bantulah mereka pula dalam menjalankan semua kebaikan dan semua ketaatan Hingga mereka dapat berkumpul bersama manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga-Mu bighairi hisab bighairi hisab fi arba'il 'alamin Allahumma arinal haggi haggi warzuqna ittiba' warinal batila batila warzuqna sinaba Ya rab takabbal minna, ya rab ta minna. Alim, wa irham takabbal minna innaka antas sami'ul alim warhamna innaka antat tawwabur rahim amin ya rabana ala mudah-mudahan Allah SWT memperjumpakan kita insyaallah besok malam kembali dalam keadaan sehat wal afiah saya mohon maaf seandainya ada ucapan yang kurang berkenang di hati bapak dan ibu serta seluruh pendengar radio Al Hidayah Dimanapun anda berada insyaallah dengan niat yang sama. Dengan tujuan yang sama. InsyaAllah kita akan dikumpulkan bersama-sama. Bersama Sayyidul bersama Wujud. Sayyidul Muhammad SAW. Dahiran babatina amin. Ya Rabbal Almin. Kunturibun dari Akad Sugeng. Wal di saat ini. Jam telah menunjukkan pukul 2. Lebih 12 menit. Wal Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam. الحمد لله والشكر لله Bita Habib Syekh bin Abdul Qadil Asyikab Di kediaman beliau di Kang Pengawan Nomor 12 Di Semangki Kidul Pasar Dan semoga sahabat-sahabat Semuanya dimanapun ada berada Tadi dapat mengambil hikmat dan juga manfaat Di kajian malam hari yang cerah kali ini Sahabat-sahabat uh, akan kembali lagi nanti Seperti biasa di Bilaran Republik Al-Hidayah Sampasar pukul 3 pagi Dan... Saya ucapkan sahabat dari dia semuanya untuk beristirahat, selamat beristirahat ataupun juga menyiapkan santap pesaunnya. Sahabat hari mohon pamit undur diri kembali lagi. Nanti berjumpa jam 3 pagi. Akhir kata subhanakallahumma bihamdika. Ashadu ala ilaha ilaha. Anta aslamu biru kawa atubu ilaih. Wabilai topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solo baru nomor 38 Solo 107,6 Radio Al-Hidayah FM bagi dakwah menjadi qur'an